Hola, hora, boa tarde, sí. desculpade, parece Nada. mentira que esteamos nun asunto para eh, reparar cousas e xusto marcha a cobertura, as cousas son así eh, Tivemos oportunidades o mejor, o mejor sitio... de reparar aí precisamente <risas> De reparar a conexión, efectivamente, sí, o mellor sí. estou no é o no mellor sitio para facelo precisamente eh, Pois pues estamos aquí na, na Domus, nun, eh, adiantándonos a unho encontro Que, que serve para para iso Para reparar Para darlle nova vida A certas cousas Que que pues, pensamos que son inservibles Ou que xa non poden ter un uso eh, Non sei vos Se do, do dos de tirar as cousas eh, eh, En canto podedes cada, se... sí. no, no, cada, cada vez menos Cada vez menos sí. verdade Eu creo que o mundo Divídese un pouco entre esos dous bandos Os que tiran todo a primeira E os que pensan Non, isto hai que darlle unha volta Seguro que ten aproveitamento Pois estou cunha perspectiva xoa, de desas que, que de seguro que de pequeno andaba sempre fedellando, e eh, pensando que podía facer. Estou con Sergio Albariño. Moi boas tardes, Sergio. Hola, moi boas tardes. Sergio é un dos responsables deste encontro que se chama eh, Reper Café eh, adotando unha fórmula que xa ven eh, doutros sitios, non? Eh, Sergio, eh, como funcionan estas, estas xuntanzas? Bueno, pois pues isto, si, sí, é unha interna iniciativa internacional que está ligada ao dereito a reparar en toda Europa, en todo, en todo o mundo, en realidad. E nos empezamos dende o Banco de Reciclase Electrónica de Ingenierias en Fronteiras, que reciclábamos ordenadores que nos doaban para xente que necesitaba ordenadores e non tiña recursos. Normalmente se canalizaban a través de ONGES. Ali xurdiu a idea de facer un reper de café aquí na Coruña. Hai varios xa en Galiza ahora. Eh, dende fai casi máis dun ano, me parece Estamos xa colaborando con Bricolabs aquí no Museo Domus E facemos un repercafé ao mes Intentamos que seixa alterno o venres de sábado Pero ultimamente son sempre os venres Porque no verán hai máis, hai máis cosas que facer no fin de semana entonces a xente ven só os venres Os venres E que tipo de xente a que acode a estas citas? Todo tipo de xente, en principio o café non está centrado nun tema solo Podes, eh, aí, En xeneral intentase que no café poda reparar roupa, calzado, mobles eh, Pero como nos nacimos no banco de reciclase electrónica Pois pues estamos un pouco de momento máis centrados en reparar ordenadores ou aparellos electrónicos ou mesmo electrodomésticos, que tamén se traen moitos. Porque aquí o mellor pensas que para vir a reparar un, po, un moble non é o, o sitio axeitado, o mellor a, a xente desconfía un poquiño Claro, además, que se para reparar mobles, zapatos, roupas, sempre hai máis alternativas. No claro. tema de electrodomésticos o, tamén hai certas alternativas, pero bueno, a xente que está... Son cosas, tendemos a considerar os aparellos electrónicos como cousas de consumir, de usar e de tirar uh -huh. eh, Estamos intentando cambiar eso Non queremos, Como decía desde o principio, parece-nos moi importante alongar a vida do, de todos os aparellos Porque é moito máis ecológico, eh, o impacto que ten ambiental e mesmo social Pues parece non é moi pernicioso non estamos totalmente a favor de alongar a vida de todos os aparellos electrónicos Sergio, como dix, está implantado na mentalidade digamos a, a, a un nivel bastante alto este concepto de bueno, esto non ten solución, esto xa está programado para que caduque, e non hai forma de solucionalo, en moitas veces tamén é certo que chegamos a un sitio a reparación é custosísima, claro o gasto non compensa, o mellor é mellor xa, tiralo e comprar un novo, xógase un pouco con iso, pero eh, case todo é recuperable, quero dicir, eh, hai que desterrar esta esta falsa idea de non, non, é mellor, compensa máis, tiralo, podemos recuperar eletrodoméstico, sí? Bueno, hai, hai moitas cousas, moitísimas, un... que se poden recuperar, sí. vale? moitísimas eh, averías das que nos cheguen aquí, A veces é simplemente un fusible ou un cable roto Entonces, Como por exemplo, pon algún el exemplo de electrodoméstico que se chocorra. Por exemplo, eu, eu como estaba en Bergolás andamos fedellando con mil cosas andaba buscando un microondas para tirar porque quería un transformador que le van dentro para facer o soldador E xa levo amañado dos tres microondas que me doaron Porque simplemente desfalla o fusible Con cambiar o fusible xa yo tiven que devolver a que me doara Porque xa estaban amañado Pois pues atención porque o microondas é unha cousa bastante barata non Que a xente dirá, no no compro un novo xa está, non? Si, sí, tendese a comprar un novo Pero bueno, pode ser que non sexa tan difícil de reparar Despois si, sí, hai moitas cousas que son moi moi moi complicadas Que, que se aloiten a que estamos co dreito a reparar que queremos que se diseñen as cousas para que se sexan reparables. Eso implica tamén diseñar para que as cousas sexan máis fáciles de reciclar, porque hoxe en día un móbil é prácticamente claro. imposible de reparar, salvo que te xexe unha avería típica de pantalla, que eso sí que se bueno. pode mañar, pero se ten unha avería por dentro e que os móviles non están diseñados para ser abertos, non é moi difícil reparar. Claro, efectivamente, aí xa tedes unha loita contra xigantes, non? Contra os grandes productores, eh, grandes marcas, que aí non queren tirar esa cota de, de mercado, claro. Bueno, claro, eso, hai resistencias, pero eu penso que a nivel europeo os consumidores están cada vez máis concienciados Eh, bueno Poco a pouco vanse acabando cambios En os televisores, unhas pantallas de televisión Sergio, pasa algo parecido de Que agora prácticamente Non sei se si compensa repararlas Porque se comparamos o que costaba antes Unha tele que ás veces era pois, Incluso esa compra prazos que facía familia Agora cambiou moito a situación ¿no? Bueno Compensar sempre compensa sí. Dende o punto de vista global se, claro. se atendes a todo o impacto Que ten tirar ao lixo unha televisión Se lle podes alongar a vida útil Estás facendo moito polo planeta E pola sociedade O que pasa é que, eh, o que decimos Non hai, hai intereses contrapostos A xente que fabrica, quere fabricar o máis barato posible E vender moito, entonces non lle interesa moito reparar, uh -huh. pero se temos, eh, se estamos preocupados polo medio ambiente, eh, eh, polas, polo impacto social que ten todo o que implica facer aparellos electrónicos de traer materiais de todo o mundo, que se están acabando esos uh -huh. materiales, entonces sí que compensa reparar. Eu penso que pouco a pouco a xente vai tomando conciencia disso e cada vez hai máis preocupación e, a, e ao final, a base de que o consumidor eh, presione Supoño que as empresas empezarán a considerar Xa hai empresas que empezan a vender eh, Teléfonos móviles eh, Verdes, entre comillas Máis repetuosos como medio ambiente Máis fáciles de reparar, máis modulares Máis caros Porque Eles atenden a outras cosas Que non é fabricar barato e vender moito Eles eh, venden menos Pero venden reparable eh, Pero eu penso que os consumidores estarían Dispostos a pagar máis ...por un móvil reparable, uh -huh. por ejemplo hai que cambiar un poquinho esa mentalidade de non pesar só no económico, senón no, no social, non na, no beneficio social, podemos sí. dicir, de, de recuperar todos estes elementos, de non contaminar, de, de bueno, nos non o vemos, pero estes, todos estes produtos moitas veces van a outros países, contaminar outros países, e afectar globalmente o, o planeta, non esa é a idea principal. Eh, falabas aquí de ordenadores, sobre todo, supoño que tamén traerán móviles eh, hai outro tipo de aparatos pequeno eletrodoméstico, falabas de microondas eh, cafeteiras eh, sí. ese tipo de cousas, eh, sempre eh, convén vir a un sitio como este a que che un mollo Bueno, eh, tampouco quero que pensedes que pades chegar aquí ou vamos a mañar que calquera cosa. Por exemplo, se traedes un móvil, xa vos digo que é moi difícil. Non temos tantos medios como para como para mañar todas as averías dos móviles. Pero si sí, a xente eh, se, se vedes en banco de reciclase se buscades banco de reciclase eletrónica.fala.gal temos unha galería de aparellos amañados, uh -huh. e hai cafeteras, hai tostadoras, hai ordenadores, eh, hai de todo. Non non só ordenadores a xente trae consolas de xogos hai moitas cosas que que teñen averías que son amañables non hai problema Eh, comentabas que esta iniciativa xa se leva facendo, eh, tomou forma, digamos, noutros países. Non sei se aquí tardou moito en Galicia ou en España, se aquí eh, pois, xa non queda tanto desa cultura de aproveitamento que había antes, ou que pasou ou se está recuperando, como ves? Bueno, aquí o movimento de bancos de reciclase electrónica collou moito pulo na pandemia, porque de repente moita xente necesitaba ordenadores, e non os tiñan, nin tiñan os recursos necesarios para... hai que pensar que de aquela, calquer neno necesitaba un ordenador para seguir estudiando no cole. Claro. Entón, aí, os bancos de reciclase electrónica, que xa había, que hai bancos de reciclase electrónica en Galicia moi veteranos, eh, como o de te ou o de Ames aí colleron moito impulso, e daí nos, nos naceu a nosa idea de empezar a traballar en este tema. Despois, a nivel de, de Europa, eh, nos, non se sabería dicir, si leva máis tempo que nos, eh, pero tampouco moitísimo tempo. Eh. É unha cosa pues, igual de 10 ou 12 anos para aquí. Aí, quen leva a ventaxa, sobre todo, son os países latinos, non? alí si que hai unha cultura colaborativa que é escala superior. Bueno, aí sí, sí. sí pero esa sí que fai moitísimo tempo. Aí ese si que teñen que aguzar un ingenio porque é difícil acceder a certos recursos, entonces teñen que facer duras cousas. Tamén quería dicir, que non se me esqueza, sí. que aquí non, eh, non é un sitio onde chegues co teo aparello ou deixes encima da mesa e digas, a ver, cando volvo, cando me o tedes listo? Aquí eh, nos axudamos a xente a reparar as súas cousas. Claro, hai que poñerse máis a obra. O sea, non, non é que o, o vayamos a reparar, senón que eh, os vamos a axudar a que vós reparedes o que traigades. Uh -huh. Pois unha boa opción, sen dúbida, para sacar da casa Esas cousas que pensábamos que hai que tirar o, o colector Non é necesario Sempre hai que pensar un poquinho a dar unha voltiña Que en queira, ten oportunidade esta tarde Dentro de nada, dentro de 10 minutiños A partir das cinco media Comezará a chegar a xente aquí Ata as oito media, Sergio Si, sí, oito 9 Non temos moita presa por salir <risas> Pois, Sergio, moitísimas ratas por atendernos eh, Noragoa por esta iniciativa A ver se conseguimos sacar non dos puntos líquidos limpios moitos materiais que poden ter unha segunda vida Pois moitas gracias a vos por, por a entrevista e polo tempo que nos dedicates Pois veña, tadou musimos a chegarnos nos próximos minutos con ese aparello electrónico que queremos que nos axuden que nos axuden a reparar vale?